6. Коли я знайшов Льоліка, він лежав без свідомості, і я почав приводити його до тями. Можливо, не варто було робити цього на просторі. Льолік останні дні дуже боявся відкритих місць, і все-таки шукав їх попри свій жах перед ними. А ми були з ним схожі. Він боявся йти у те, що а я боявся йти на сім-вісімнадцять. Льолік хотів бути схожим на сантехніка, а я, бодай, на льоліка. Я почав плескати льоліка по щуках. Той зірвався, зміряв мене таким поглядом, що мені аж у п'ятках зашкарубло. Потім глянь на небо і як не закричить! Відразу ж упав на землю і вчепився у траву, ніби хотів заховатися від того, що бачив. Я подивився довкола, і мене вразило. Я дуже чітко відчував настрій тої години. Пекуче гірське сонце, яке буває на початку спекотного дня всередині липня. Безапеляційне безлюддя і зелена, майже вишнева чорниця і голий, перемазаний землею та засохлою кров'ю льолік. У нього була волохата задниця. Вона мене вразила найбільше. Голе тіло курсанта, яке все держить від нелюдського страху, і волохата задниця на тлі хребта гір. Можливо, тому я не впав у слід за ним. Його волохата дупа справила незгладиме враження. Льолік дер землю і пошепки ричав від жаху. Рідко який крик проймає так сильно, як той. Пошепки. Десь хвилин через п'ятнадцять льоліки ніби трохи попустило. Він пальцями вп'явся в кущі трави. Взагалі поводився так, ніби боявся впасти, хоча й так лежав на землі. Я задер голову, глянув і собі на небо. Хотів зрозуміти, що в ньому так налякало курсанта? Але небо було як небо, безхмарне і синє, глибоке. Курсант розслабився. Я розслабився теж і наново відкрив у собі слух. Голосно сюрчали коники в траві. Аж тут, зовсім несподівано, я відчув прилив жаху, такого ж, як і в курсанта. Це був навіть не жах, це істерика, це гола паніка Ми були в облозі, а вороги нападали Це було з біса страшно Я не бачив нічого довкола, крім прозорого повітря Але було страшно, як при повітряній тривозі Нас крило небом Крило безконечністю Я відчув, як обіцявся Страх брав зі середини, брав тим самим, чим узяв Ільоліка. Я гостро усвідомив, оточуючи мене панораму. Так гостро, наче й справді наколовся на вістря. Вершина гори залита яскравим сонцем. Мокра, дика зелень трави довкола. Збоку, внизу. Відкритий простір – це відчуття недосяжності лінії обрію, незважаючи на виразну присутність поруч. І просто розчахнути навстіж небо. Іначе підземне джерело, у голову постійно била думка, що я на висоті хмар. А це дуже, дуже високо. Я закричав і повалився навколішки біля курсанта, сховав голову між колін. Було чутно, як повертається відлуння мого крику. І було чутно, як той крик вичерпується в тиші гарячого ранку. Мій крик для гір не означав нічого. І це потрясало. Думки вперлися в небо і сонце, і в усвідомлення висоти. Не знаю, як довго ми лежали і тремтіли з жаху перед цим відкритим, просто безмежним простором. Аж раптом я відчув, як сила, котра накочувалася на нас, відпустила. Я перевів подих і розпрямився. І я сказав тоді до курсанта, «Льолік, можеш вставати?» Він озирнувся через плече і побачив не оглушаюче небо, а мою тінь. У тій порі тіні чіткі та об'ємні. Льолік сів на вкарачки, потупивши погляд. Я зрозумів, що він боїться глянути в небо. Я прислухався. Його дихання стало рівномірним. Я відчув, як потроху курчі відпускають мій живіт. Мені стало легше. Курсант глипнув на мене, але, здається, не впізнав. Тоді підняв погляд вище, я побачив, як в одну мить його лице перекосив спазм жаху. Жаху глибокого настільки, що прочищає від усіх нечистот і шлакових завалів диким криком. Курсант кричав так голосно, що я зрозумів, це кричить не людина, але те, що мешкає в людському тілі. Той, другий, рик його іншого. Він кричав і речав, але не міг відвести погляду від глибини. Я збагнув, що Льолік повидів у глибині неба щось набагато більше. Можливо, саму суть глибини. І тут він почав панічно хапатися за кущики трави, але якась сила стала тягнути Льоліка в небо. Це виглядало так, ніби на нього перестала діяти сила тяжіння. Льоліка перевернуло догори ногами, але пальцями він усе ще судомно видирав траву, хапаючись щораз за інші кущики, рятуючись від падіння. Я бачив на власні очі, як він розмахував ногами в повітрі і як копіювала льолікові рухи його тінь. А потім якийсь кущик чорниці не витримав і видерся з землі. І курсант полетів сторчма в небо, як у прірву. Я тільки витріщився на те, як голе тіло на тлі блакиті неба в секунду перетворюється на чорну пляму, а там і зовсім зникає з очей. Я залишився сам. Тільки що біля мене лежав мій товариш, аж тут він провалився в небо, залишивши по собі повисмиковану траву. Так закінчив люлік.